Тепер я діяв без поспіху, Отбираючи найцінніше, Платини не брав, Оскільки легко міг сплутати її зі сріблом, Чи гірше з мелькюром, Не кажучи про Нейзільбера. Жаль, що вранішні романтики не носять мішків. Набравши у штани, Я вискочив, аби набрати свіжого повітря, Бо крамничне... Здавалося геть просотане тоньонькими скляними скалками, які пекли горло, неначе спогад про колишню убогість. Одійшовши чимало, я наштрикнувся поглядом на розгадку. Поруч у бічному завулкові стовбечила дерев'яна естрада, уквітчена саморобними квітами, як буває, коли виступає саморобний рок-ансамбль або фольклорний і, збираючи глядача, на шармака послухати, або духовий. Ясно, буркнув я у голос, аби внутрішній не встиг першим. Коли тут гурт лабав, грабіжники, виждавши крещендо, брязнули цеглинами у вітрину. Я хутко йшов назад, біжучи бачачи, як під неоковирні, однак гучні ритми злодії б'ють прилавки, хапаючи добра, скільки є нервів. Звісно, вже ніколи тут на цій вулиці не лабатиме самодіяльність, по той, хто підмикав струм до гірлян та підсилювачів, цей умілець і вирубав сигналізацію у крамниці. «Стій!» – пролунало за спиною, що я заклях на півнозі. Голос був жіночий, проте не жінчин. Так звучала лише Наталка. «Не жартуй так», – зачув я власного, який бринів холодним потом по спині. «Ти хочеш, щоб Кіндрат ухопив мене тут на порозі? І кишенями, набитими скарбами. Ні, я краще здохну там усередині». Ти, Наталко, сумлінно не докоряла мені за злидні, за неподаровані квіти. Це ти купила мені їх на річницю нашого кохання, а ту запальничку, яку ти подарувала мені на День армії. Та щоб я та не обсипав тебе каблучками, бо примітив їх там дрібних цілу виставку. Стенда було розколото, я витягнув уламки І добрав тих перстаньків На десяток наталок. А тоді вигріб І всі інші. Одвігши від крамнички, Я товк себе роковими ритмами. Все досить і нав годі Влад кроком, Аби вони несли хочійне непідвладні. Проте вони уперто Звертали мене назад. Це тому, що ліва нога в кожної людини на сантиметра куціша за праву. Отже, заблукавши в лісі або в пустелі, чоловік неодмінно повертається туди, звідки почав. Нечистий водить, полохається він і починає все спочатку, не знаючи про власні анатомічні особливості. Місто спало. Що хвилини ладне прокинутися, в ньому кожен талант чатував на іншого, аби жоден не випередив бодай на пів корпуса. Нехай навіть посадять, сказав нарешті я своїм голосом. Бо лізучи туди до середини, мене турбувала не ця дрібниця, бентежила проблема ширше. А куди в біса понабивати все те, що не влазить уже ні до кишень. Ні за пазуху. Голяк, неможливо ступити в ліс, коли він нічний. Байдуже, що поруч із вулицями. Це як переступити поріг чужого об'єднання, де кожен оцінює тебе наперед твоїх творів. Ти якої орієнтації? Несподівано, запитала одна куцострижена. Віршованої, відказала Настя. — Годі базарить, — увірвала та. Ти — Ти лисьбійка? — Ні. — Чому? Настя трохи подумала. — А якби я сказала так, то ти б також запитала, чому? Присутні потомували посмішки, так що незрозуміло, з кого, однак, принаймні, короткострижена отсунулася. Наче й не намагалася нав'язати розмову. Далі були тексти. Чорні пасма без виході чигали над, морок і пустка клубочилися по, ідуть нуклеїдові мжички довгі мокрі пасма, або Агнес інкармовано сахнулася, побачивши серед кола причетних,